Îmi dau seama că aceste cântări, în diferite zone ale țării, se cântă diferit. Dar eu așa le-am auzit, așa le-am notat. Unii au cântat în zona noastră de vest a țării, alții pe unde am umblat și le-am auzit și le-am notat. De aceea, frații, să nu se supări dacă ele vor fi altfel auzite la dumneavoastră în zona în care sunteți. Apoi, textul, l-am luat, textul de bază a fost din Harpa Bisericilor, o ediție, cred ca a cincea ediție. Apoi, unele cântări, cum a fost cântarea străină, am fost odată și azi Zimare, a mare, fost din Harpa Bisericilor Pentecostale, cartea venită din vest cu foile foarte subții. Pentru toate aceste lucruri, eu... Nu sunt de vine dacă multe texte au fost schimbate în original. O parte din ele am fost la fratele moldovan și le-am luat așa cum le-a spus dânsul că sunt. Așa că textele diferite care le veți întâlni nu trebuie să vă deranjeze prea mult. Probabil că ar trebui să cântați exact textul de pe casetă. Și cu aceste precizări, mulțumesc tuturor celor care ascultă casetele și care învață aceste cântări și care nu vor să le uite.